— Маккензі, — підбадьорила вона, — ти хочеш щось сказати? У повітрі на мить зависла тиша. Мак докладав усіх зусиль, щоб тримати себе в руках. У пам'яті раптом зринула мамина порада. Якщо не маєш що сказати, то краще помовч. Е, — Ні, ні, е, нічого. Маккензі, зараз не час керуватися здоровим глуздом своєї матері. Зараз час для відвертості і правди. Ти просто не віриш, що Бог-Отець любить своїх дітей. Ти не віриш, що Бог благий. Місі, теж його дитина, боукнув Мак. А вже ж, відповіла вона, тоді. Ні. Мак знову не зміг триматися і скочив на ноги. Тоді я не вірю, що Бог любить своїх дітей. Звинувачення відбилося луною, одночасно від усіх стін печери. Поки Мак стояв, розлючений і готовий, що миті вибухнути від обурення, жінка залишалася взірцем спокою і стриманості. Вона повільно підвелася зі стільця, обійшла навколо нього, зупинившись за високою спинкою. Тоді жестом запросила. «Чому б тобі не присісти? Невже через відвертість на тебе чекає розпечений стілець?» Саркастично пробурмотів Мак, проте так і не зрушив з місця, і далі, дивлячись на неї. «Маккензі!» Я тобі вже казала, чому ти тут опинився. Це трапилося не лише через дітей. Ти тут, щоб постати перед судом. Не встигла луна від цих слів розбігтися навколо, як намака накотилася хвиля страху. Він запанікував і впав на стілець. Тієї ж миті він відчув себе винним, у розумі, наче пацюки перед штормом, забігли думки про минуле. Намагаючись урівноважити свої відчуття і спогади, він вчепився за бильця-стільця, на якому сидів. Раптом усвідомив, якої нещивної поразки зазнав як людина. І десь у сукутку свідомості почув, як чийсь голос наспівував список його гріхів, і що довше це тривало, то більше його... Проймав жах. Захищатися було нічим. Він знав, що то був кінець. Макензі, почала вона, але він перебив. Я, я зрозумів. Я помер, чи не так? Ось чому я бачу тата Ісуса. Усе тому, що я мертвий. Мак відкинувся на спинку стільця і подивився догори у темряву, готовий до того, що його знудить. Не можу повірити, я ж нічого не відчув. Він подивився на жінку, яка терпляче за ним спостерігала. «І скільки я вже мертвий?» – поцікавився він. «Маккензі!» – знову почала вона. «Шкода тебе розчаровувати, проте в своєму світі ти навіть не спиш. Ти просто не так зрозумів». Мак знову не дав закінчити. «Е, «Я що, не помер?» Він скочив на ноги, не вірячи в те, що почув. «Ви хочете сказати, що я живий, і все це відбувається насправді? Але ж ви запевнили, що я маю зараз постати перед судом?» «Так», – підтвердила вона сухо, але сподив у голосі. «Маккензі! Судом! Я ж іще не помер!» Мак... Утрець перебив її. Поступово усвідомлюючи почуте, він відчув, як паніка обертається на гнів. Хіба це справедливо? Він також розумів, що емоції тут не допоможуть. Хіба люди постають перед судом іще до смерті? А якщо я розкаюся? Якщо моє життя стане кращим? Що тоді? Тобі є в чому каятися, Макензі? Запитала жінка. Вибух його емоцій не справив на неї жодного враження. Мак знову повільно опустився на стілець. Він втупився поглядом у гладеньку поверхню підлоги, потім похитав головою, не знаючи, що відповісти. «Не знаю, з чого почати», – промимрив він. «У мене в душі такий безлад. Я знаю». Мак підвів очі і побачив, що жінка усміхається. Дивовижний, руйнівний безлад, Макенці. Але ти тут не для киття. Принаймні, не так, як спадає тобі на думку. Ти тут не для того, щоб тебе судили. Як? Знову вирвалося в мака. Мені здалося, саме це я почув, що ти тут для суду. Вона була спокійною і незворушною, наче літній вітер. Ти не помилився, але судити сьогодні будуть не тебе. Мак глибоко зітхнув, відчувши деяке полегшення. Ти сам будеш суддею? Живіт засудомило, коли прийшло усвідомлення цих слів. Нарешті погляд мака – Знову впав на стілець, який, вірогідно, був призначений для нього. Е, — Я? Е, е, е, чому я? Ні, я не хочу. Я, е, е, я не вмію судити. — О, це не зовсім так, — пролунала швидка відповідь цього разу з відтінком сарказму. — За час, який ми провели разом, ти вже довів свою... Здатність учитися, ба більше. В житті судив багатьох. Ти судив учинки, навіть мотиви інших. Ніби справді знав, чим вони не керувалися. Ти судив колір шкіри, мову і запах тіла. Ти судив історію і стосунки. Ти висловлював свою думку про цінності чужого життя. На підставі власного уявлення. «Про прекрасне? Якщо відверто, то в цих справах у тебе багатий досвід». Мак відчув, що зашарівся. Він був змушений визнати, що в минулому часто засуджував інших. Але ж вони чинили так само. Чому б не робити висновки про інших, зважаючи на вплив, який вони справляють на нас?» Адже погляд на навколишній світ повинен бути егоцентричним. Він підвів очі, але побачивши, що вона уважно на нього дивиться, знову опустив їх додолу. «Скажи, будь ласка, – попросила жінка, – за якими критеріями ти висловлюєш свої судження?» Мак спробував витримати її погляд, але дуже швидко зрозумів – що коли дивиться її в очі, то не в змозі міркувати послідовно і логічно. Думки одразу розбігаються. Тому він став дивитися в дальній темний закуток печери, або тільки прийти до тями. Нічого вартого уваги, здається, я не згадаю. Нарешті визнав мак із тремтінням у голосі. Свого часу мої судження здавалися виправданими, є справедливими, проте зараз, звісно, що здавалося, вона вимовила це як щось звичайне, повсякденне, не звертаючи жодної уваги на його збентеження та явний сором. Засудження передбачає вищість судді над підсудним. Сьогодні, до речі, у тебе буде гарна нагода продемонструвати всі свої вміння та навички, ну ж бо, — запросила вона, поплескуючи по спинці стільця, — я хочу, щоб ти присів ось тут. Негайно. Не без вагань мак пішов до стільця, який на нього чекав. Здавалося, що з кожним кроком він зменшується. Або це вона збільшувалася разом із стільцем. Він так і не зрозумів. Видерся на стілець, ноги ледь торкалися підлоги. Сидячи за таким величезним столом, він почувався дитиною. Добре, а що я буду судити? запитав Мак і обернувся, щоб добре її бачити. Не що? А кого? Відчуття дискомфорту посилювалося, не допомагав навіть королівський трон, на якому він. Сидів. Хіба він має право когось судити? Певною мірою він, звісно, завинив, засуджуючи майже кожного, кого знав чи не знав особисто. Він усвідомлював провину навіть за свій егоцентризм. Як він може насмілитися, судити інших? Усі його судження були поверховими, побудованими на зовнішньому вигляді чи вчинках, факти тлумачилися відповідно до настрою а упередженість ставала в пригоді, щоб звеличитися в очах інших, відчути захищеність чи причетність до чогось важливого. Іще він розумів, що починає панікувати. «Твоя уява?» – призупинила вона вир його думок. «Тобі зараз не допоможе?» «Ну ось і все, Шерлоку!» – спало на думку, але вголос прозвучало безпорадне – «Я не зможу». «Зможеш чи не зможеш? Це ми ще з'ясуємо», – заперечила вона з усмішкою. «До того ж, я не Шерлок». Мак зрадів, що темрява допомогла приховати збентеження, яке його охопило. Мовчання тривало довше, ніж було насправді потрібно, аби сформулювати і поставити наступне запитання. «І кого ж мені доведеться судити? Бога? І людей?» Жінка промовила ці слова так, наче в них не було нічого особливого. Вони просто злетіли з її язика. Видавалося, що вона казала їх ледь не щодня. Мак був спантеличений. «Ви, мабуть, жартуєте?» – вигукнув він. А чому ні? У світі є чимало людей, які, на твою думку, заслуговують на осуд. Тому маєш бути кілька винних в усіх завданих стражданнях. Що скажеш про багатіїв, які об'їдають бідних, а про тих, хто посилає дітей на війну, а про чоловіків, які постійно б'ють своїх жінок, а про батьків? котрі знущаються над своїми дітьми лише для того, щоб угамувати власний біль. Хіба їх усіх не потрібно судити, Маккензі?» Мак відчув, як неприборканий гнів, наче хвиля виринає з глибин його єства. Він посунувся до спинки стільця, намагаючись утримати рівновагу і не заточитися від напливу образів, що заполонили розум, але відчув, що таки втрачає самоконтроль. Живіт знову засудомило, руки стиснулися в кулаки, дихання стало переривистим. А як щодо чоловіка, який полює за невинними маленькими дівчатами? «Що скажеш? Чи заслуговує він на покарання?» «Так», – зволав мак, – «нехай горить у пеклі». «Він точно винний у твоїй втраті?» «Так». «А твій батько, який перетворив життя свого сина на суцільний жах?» «Так, він теж». «Як далеко нам доведеться просунутися, Маккензі?» Спадок поламаних людських життів приведе нас до Адама. Що робити з ним? Навіщо взагалі зупинятися? Як, що до Бога? Це ж він у всьому винний. Він усе почав. Умака запаморочилася голова, він не почувався судею, радше підсудним. Жінка невблаганно продовжувала. «Хіба це не той глухий кут, в якому ти опинився, Макензі? Хіба не це живить твій великий сум? Хіба не криється тут проблема твоєї недовіри до Бога? Такий батько, як ти, звісно, може засуджувати Бога-отця?» Гнів знову збурився в ньому, як шалена полум'я. Йому закуртіло заперечити, але вона ж казала правду, тому... Сперечатися не було сенсу. Жінка вела далі. Хіба ти не скаржився, Маккензі, що Бог зрадив тебе і твою місію? Що від самого початку Господь знав про день, коли місію буде вбито, і все одно створив цей світ, а згодом дозволив якомусь збочинцю вирвати її з твоїх люблячих рук, хоча міг зупинити його? Хіба не Бог винний у всьому? Маккензі? Від шквалу спогадів всі почуття змішалися. І мак уп'явся поглядом у підлогу. Нарешті він показав на жінку пальцями, вимовив голосніше, ніж хотів. Так, так, Бог винний. Обвинувачення пролунало в кімнаті наче удар молотка, що ознаменував судовий вирук душі. «Отож, – сказала вона незворушно, – якщо ти так легко судиш Бога, то, мабуть, так само легко зможеш судити світ. Тепер ти повинен обрати двох зі своїх дітей, які проведуть вічність із Богом на новому небі і новій землі, але лише двох?» «Що?» – вибухнув мак, не вірячи своїм вухам. «І обрати трьох дітей, які проведуть вічність, у пеклі». Мак ниняв віри почутому. Йому знову стало моторошно. «Маккензі!» – її голос звучав так само спокійно і чарівно, як тоді, коли він його почув вперше. «Я лише прошу тебе зробити те...» Що на твою думку робить Бог? Він знає всіх, хто коли-небудь народився і розуміє їх краще, ніж ти розумієш своїх дітей. Він любить кожного, усвідомлюючи, що це його син чи донька. Ти ж вважаєш, що Бог засудить більшість на вічні страждання, позбавивши своєї присутності й любові. Хіба не так? «Мабуть, так. Я просто ніколи не дивився на речі під цим кутом. Від хвилювання він не міг добрати сліва. Я, я просто думав, що Бог може таке зробити. Усі розмови про пекло були абстрактними і не стосувалися нікого з моїх рідних. Мак вагався, розуміючи, що його слова прозвучать бридко». «Тих, чия доля мене справді хвилює!» «Отже, ти припускаєш, що для Бога, на відміну від тебе, у цьому немає нічого складного!» «Ну ж, бо Маккензі, кого зі своїх п'яти дітей ти приречеш на вічні страждання?» «Ось, наприклад, Кейт сперечається з тобою найбільше, вона погано до тебе ставиться» постійно ображає. Вона, мабуть, перший претендент. Що думаєш? Ти ж суддя Маккензі і повинен зробити свій вибір. Я... я не хочу, я не хочу бути суддею, сказав Мак, підводячись. Думки розбіглися. Цього не може бути. Як Бог може просити його? Засудити когось з дітей на смерть? Невже він може засудити Кейт? Чи інших своїх дітей на страждання в пеклі лише тому, що вони згрішили проти нього? Навіть якщо б Кейт, Джош, Джон або Тайлер скоїли жахливий злочин, він ніколи їх би не засудив. Він просто не зміг би. Суть не в їхній поведінці, а в його любові до них. Я... «Я не можу», – вимовив він тихо. «Ти повинен», – відповіла вона. «Я, «Я не можу цього зробити», – повторив він голосніше і затятіше. «Ти повинен», – переконувала вона ще лагіднішим тоном. «Ні, ні, я, я не буду цього робити». Заволав мак, і кров у ньому буквально закипіла. — Ти повинен, — прошепотіла вона. — Я не можу, не можу і не буду. Сум'яття слів і почуттів вирвалося на волю. Жінка стояла і спостерігала, очікуючи на його рішення. Нарешті він подивився на неї, Ніби благаючи поглядом, Чи можу я піти замість них? Якщо вам потрібно просто засудити когось На вічні страждання, То засудіть мене, а не їх. Можна. Він впав до її ніг, Весь у сльозах. Будь ласка, Дозвольте мені постраждати за своїх дітей. Прошу вас, благаю. Будь ласка, будь ласка, Макензі Макензі, прошепотіла вона слова, які стали ковтком холодної води в спекотний день. Її руки ніжно торкнулися його щік, і вона підняла його з колін. Глянувши на неї крізь завісу сліз, він побачив сяйво усмішки. Зараз ти говориш, як Ісус, ти судив справедливу Макензі. Я тобою пишаюся, але ж я не судиво, заперечив збентежений мак. Ти таки судиво, ти ухвалив вирок, що вони заслуговують на любов, хоч би як дорого це тобі коштувало. Так любить Ісус, почувши ці слова. Мак згадав про друга, який чекав його біля озера. «Зараз ти розумієш серце тата», – додала вона, «яка має досконалу любов до своїх дітей». У голові одразу з'явився образ Місі. Це змусило його знову не їжачитися. Він упав на стілець. «Що трапилося?» – Макензі, – спитала вона. Приховувати щось не було сенсу. Я, я розумію любов Ісуса, але Бог – це зовсім інша історія. Не думаю, що вони схожі. Тобі не сподобався твій час із татом? Здивувалася вона. Навпаки, мені подобається тату, хай би ким вона була. Вона чарівна, хоча зовсім не схожа на Бога, яким я його уявляв. Можливо, твої уявлення про нього не відповідали дійсності? Мабуть, я просто не збагну, як саме Бог виявив любов до Місі. Отже, суд триває, запитала вона із сумом у голосі. На мить, мак замовк. А що мені ще залишається думати? Я не розумію, як Бог міг любити Місі якщо він дозволив їй пройти через такі жахливі страждання. Вона ж невинна. Вона не зробила нічого, щоб заслужити це. Я знаю. Мак правив своєї. Може, Бог використав її, щоб покарати мене за те, що я зробив із своїм батьком. Це несправедливо. Вона цього не заслужила. І Нен цього не заслужила. Сльози. Котилися по його щуках. Я, мабуть, заслужив, але точно не вони. Ось який у тебе Бог, Макензі. Тоді не дивно, що ти потопаєш у своїй скорботі. Тато не така. Вона не карала ані тебе, ані Нен, ані Місі. Це все не через неї. Але ж Бог не запобіг. Ні, не запобіг. Він не запобігає багатьом подіям, які завдають йому чимало страждань. Ваш світ дуже хворий. Ви самі вимагали незалежності, а тепер ображаєтесь на того, хто любив вас достатньо, щоб вам її подарувати. Те, що ви бачите, не було задумане татом. Світ потопає в темряві і безладі, тому жахливе стається з тими, кого він любить. Чому ж він нічого не зробить? Він уже зробив. Ви маєте на увазі Ісуса? А хіба ти не бачив ран у тата? Я не знав, звідки вони. Невже це все через любов? Він обрав хресний шлях, на якому милосердя тріумфує над несправедливістю в ім'я любові. Може, ти хочеш, щоб він надав перевагу справедливості? Ти хочеш по-справедливому люби суддя? – запитала вона, усміхаючись. – Ні, зовсім ні, – сказав мак, нехиливши голову, – принаймні не для мене і моєї сім'ї. Жінка мовчала. Але я, я все одно не розумію, чому Місі повинна була загинути. Вона й не повинна була Маккензі. Це зовсім не те, що планувала тато. Вона не потребує цього зла для втілення своїх добрих намірів. Це ви, люди, вийшли на зустріч злу і за широкими обіймами на що тато відповіла добром. Те, що сталося з Місі, було справою зла, і ніхто в цьому світі не захищений від нього. Але, але це ж так боляче. Повинен бути інший спосіб. Інший спосіб є. Проте зараз ти його не бачиш. відмовився від своєї незалежності Макензі. Не будь судею, а краще спробуй зрозуміти Бога таким, яким він є, тоді ти не відштовхуватимеш його своєю егоцентричністю й уявленнями про Всесвіт, а приймеш його любов посеред усіх своїх випробувань. Тато вийшла у твій світ, щоб бути поруч із тобою, поруч із місці. Мак. Я... Я не хочу більше судити. Я хочу вірити татові. Непомітно для мака в печері посвітлішало. І він попрямував до стільця, на якому вже сидів. Але мені знадобиться допомога. Жінка підійшла й убіняла мака. Ось тепер. Це схоже на початок нового шляху. Маккензі, тишу печери, несподівано порушив дитячий сміх. Здавалося, він лунав крізь одну зі стін, яку Мак нарешті зміг роздивитися. Каміння стало таким прозорим, що крізь нього полилося денне світло. Мак почав дивлятися в моряку і нарешті, побачив там нечітко окреслені фігури своїх дітей, які гралися на певній відстані від нього. Це ж голоси моїх дітей, вигукнув він, відкривши від здивування рота. Ближче до стіни мряка розмокталася, наче хтось підняв завісу, і мак уже дивився на луку біля озера. Попереду видніли досконалі в свої величі засніжені верхівки гір, устелені дрімучими лісами. Біля їх підніжжя він чітко бачив хижу де, як він знав, на нього чекали тато й сараю. Невідомо звідки. Просто перед ним в озеро впадав широкий струмок, уздовж якого розгорнулися поля диких квітів і трав. Усюди лунав спів пташок, а в повітрі відчувався приємний запах літа. Усе це мак побачив, почув і відчув лише на якусь мить, а потім його увагу, Привернула група дітей, які гуляли ярдів за п'ятдесят від місця, де струмок, утворивши невеличку круговерть, впадав у озеро. Там він побачив своїх дітей: Джона, Тайлера, Джоша і Кейт. Але зачекайте, там був іще хтось. Він набрав у легені повітря, намагаючись зосередитися. Кинувшись уперед, він наштовхнувся на невидиму перешкоду. Ніби перед ним непомітно виросла кам'яна стіна. Він усе зрозумів. Місі – це була вона, його донька, яка бовтала босими ногами по воді. Почувши татів голос, Місі хутко побігла стежкою, яка закінчувалася перед місцем, де стояв мак. «Господи, господи, Місі!» – загорлав він. І знову спробував подолати перешкоду, що їх розділяла. На превеликий жаль, невидима сила не дозволила йому цього зробити, наче з протилежного боку був величезний магніт, який затягував його назад у печеру. Вона тебе не чує. Мак не звертав уваги. Місі. волав він. Місі була так близько. Спогади, які він безуспішно намагався не втратити, раптом із усією силою спалахнули знову. Він спробував відшукати щось важке, ніби це могло допомогти наблизитися до доньки, проте нічого підходящого поблизу не виявилося. Тим часом Місі дісталася кінця стежки і зупинилася просто перед Маком. Її погляд явно був спрямований не на них, а на щось поміж ними – що вона могла бачити. Мак нарешті перестав чинити опір обставинам, у яких опинився і обернувся до жінки судді. «Вона мене бачить? Вона знає, що я тут?» «Без надії», – запитав він. «Місі знає, що ти тут, але не може тебе бачити. Усе, що вона бачить, це чудовий водоспад. Проте знає, що за ним – Стоїш ти? Водоспад, не втримався мак і розсміявся в душі. Вона ніяк не може насолодитися водоспадами. Цього разу мак зосередився на зовнішньому вигляді Місі, намагаючись закарбувати в пам'яті кожну деталь вирос обличчя, руки, волосся, тієї ж миті на обличчі дівчинки засяяла усмішка, зробивши помітнішими. Ямки на її щічках, наче в заповільненій зйомці. Він побачив, як виразним рухом в вона промовила «Усе добре!» і додала самим подихом «Я люблю тебе!» Це було занадто. І мак заридав з радості. Він не міг відвести погляду від доньки, спостерігаючи за нею через водоспад. Бачите, як вона стоїть у своїй улюбленій позі, виставивши одну ногу трохи вперед і тримаючи руку на поясі з повернутим всередину зап'ястям? Було боляче. І з нею ж усе добре, правда? Краще, ніж ти собі уявляєш. Життя – то лише передпокій нової дивовижної дійсності. У вашому світі – Повністю реалізувати свій потенціал неможливо. Це підготовка до втілення татових задумів. Чи можу я підійти? Може один раз обійняти, поцілувати? Тихо попросив Мак. Ні, Місі цього не хотіла. Місі цього не хотіла? Саме так. Наша Місі – дуже розумна дитина. Я її люблю, по-особливому. Ви впевнені, що вона знає про мене? Звісно, знає, запевнила вона Мака. Вона із нетерпінням очікувала на день, коли зможе гратися зі своїми братами і сестрою, зустрітися з тобою. Вона також прагнула побачитися з мамою, але цього разу не склалося. Мак... Обернувся до своєї супутниці. Невже мої діти разом із Місі прибувають тут насправді? Так і ні. Реальна тут лише Місі. Іншим це сниться, про що вони пам'ятатимуть частково. Хто більше, хто менше. Для усіх, окрім, можливо, Кейт. Це мирний і спокійний сон. Макс спостерігав. За кожним кроком місці. Вона... Вона мені пробачила. Пробачила що? Я ж її зрадив. Прошепотів він. Якби було що пробачати, Чого насправді немає, Вона б природно тобі пробачила. Але ж я не зупобіг тому, що сталося. Її викрили, коли я відволікся. Голос мака... Затримтіво. Якщо пам'ятаєш, у цей час ти рятував сина. У всьому Всесвіті лише ти один вважаєш себе винним. У це не вірять ані Місі, ані Нен, ані Тато. Може, прийшов час нарешті звільнитися від цієї брехні? І Макензі, якби навіть ти справді був винний її любова, «Більше за твою можливу провину!» Цієї митці місії хтось погукав. Голос видався дуже знайомим. Не втримавшись від радісного поклику, вона зірвалася з місця і побігла до інших дітей. Несподівано вона зупинилася і знову підбігла до тата. Розвівши руки, наче обіймаючи його, заплющила очі, їй зімітувала поцілунок. Незважаючи на перепону, він обійняв її у відповідь. На мить вона застигла на місці, даруючи татові пам'ять про себе. Махнула рукою, обернулася і помчала до братів і сестер. Цього разу мак чітко почув голос, який гукав місі. Це був Ісус, він грався з дітьми. Не вагаючись, Місі стрибнула до нього на руки. Він закружляв із нею, і лише зробивши два повних оберти, поставив її на ноги. Потім усі разом зі сміхом почали ж бурляти пласкі камінці, щоб ті стрибали поверхнею озера. Озвучена радість місі була симфонією для вухмака. Він не міг утриматися, й заплакав. Несподівано згори, без попередження, заривів водоспад. Закривши від мака картину, за якою він спостерігав, він інстинктивно відстрибнув назад. Тільки тоді помітив, що стіни печери зникли, і він стоїть у гроті по той бік водоспаду. Мак відчув, як жінка поклала руку йому на плечі. «Це все?» – запитав він. Поки що ніжно відповіла вона. Маккензі, суд, немає нічого спільного з руйнуванням. Це спосіб упорядкування того, що ми бачимо навколо. Я більше не почуваюся в глухому куці, усміхнувся Мак. жінка-суддя повільно підвела його до краю водоспаду. І він побачив Ісуса, який продовжував жбурляти камінці. «Здається, хтось на тебе чекає». Жінка легенько стиснула плечі мака, і той зрозумів, що вона зникла. Обережно перелізши через кам'яні брили і мокрі прискалки над прірвою, він вийшов крізь мряку водоспаду на відкритий простір. Виснажений, але щасливий мак на хвильку зупинився і заплющив очі, Намагаючись іще раз закарбувати в пам'яті образ Місі, він сподівався, що в майбутньому зможе відтворити всі подробиці зустрічі з нею. Раптом Мак відчув, що сумує за Нен. Дуже сумує. Зустріч сердець У неправди безліч облич, У правди лише одне – Жан-Жак Руссо. Біля хижі витав запах коржиків, Гарячої здоби Та ще чогось смачненького. Після обіду, Згідно із часовим виміром сараю, Минула, мабуть, лише година. Але Макові здалося – що він не їв цілу вічність, навіть якби він був сліпий. І тоді легко знайшов би дорогу до кухні. Але коли він увійшов у серетину, то розчарувався і здивувався. Кімната була порожньою. Тут є хто-небудь? Я на ганку, маку. Крізь відчинене вікно почувся голос тата. «Візьми щось попити і приходь до мене!» Мак налив собі кави та вийшов на ганок. Тату із заплющеними очима відпочивала в старому кріслі гойдолці і насолоджувалася теплим сонячним промінням. «Що діється? У Бога є час засмагати на сонці? У вас більше немає чим зайнятися?» Маку! «Ти навіть не уявляєш, що я зараз роблю?» Навпроти стояло ще одне крісло. І коли мак у ньому вмостився, вона розплющила одне око. Їх розділяв невеличкий стіл і стацією, повною апетитної випічки з маслом, джемом і желе. «Чудово пахне!» – не втримався мак. «Пригощайся!» Цей рецепт я запозичила у твоєї пра-пра-пра-бабусі. всячини усміхнулася вона. Мак не знав, що означає з усякої всячини, але оскільки це сказав Бог, вирішив не перейматися. Він узяв один коржик і, нічим не намастивши, відкусив шматочок. Коржик був іще теплий, тільки на спечі, тому просто ростан у роті. Оце коржик, яка смакота. Дякую. Подякуєш своїй пра-пра-прабабусі, коли з нею побачишся. Сподіваюся, сказав Мак, не припиняючи жувати. Це станеться не дуже скоро. А ти хотів би дізнатися, коли саме? запитала тато, грайливо підморгнувши. А тоді знову Заплющила очі. Смакуючи наступного коржика, мак набрався хоробрості висловити найпотаємніше. «Тато!» – покликав він і вперше, назвавши Бога татом, не зніяковів. «Так, мако!» – відгукнулася вона. Розплющила очі і приязно усміхнулася. «Я був несправедливим». Ммм, mm. Софія, мабуть, достукалася до тебе. Це точно. Я й гадки не мав, що мені доведеться бути твоїм судею. Звучить досить нахабно. Еге, ж. так воно і є, погодилося тато. Вибач, я просто не знав, Мак сумно похитав головою. «Це вже в минулому. Нехай там і залишається. Я не хочу, щоб ти про щось шкодував. Тільки хочу, щоб ми продовжували зростати разом». «Я теж цього бажаю», – сказав мак і потягнувся по наступний коржик. «А ви самі не скуштуєте?» «Їж. Знаєш, як це буває? Почнеш готувати». Скуштуєш те, потім все, і врешті зіпсуєш апетит. А ти не соромся. Вона підсунула тацю ближче. Мак узяв ще один коржик і відкинувся на спинку, щоб насолодитися ним сповна. Ісус сказав, що це ви дозволили мені побачитися з місією? Навіть не знаю, як вам дякувати. Нема за що, любий. Мені це теж принесло радість, не могла дочекатися, поки ви зустрінетесь. Шкода, що тут не було, нен, тоді все було б просто ідеально. Схвильовано погодилася тато. Макс сидів мовчки, не розуміючи, що воно мало на увазі та як на це реагувати. Хіба Місі не особлива? Вона похитала головою. «Я так, так сильно її люблю!» «Я теж!» Мак від щастя, згадавши про принцесу біля водоспаду. «Принцеса? Водоспад?» «Постриває!» Тату спостерігала, як в нього в голові все поступово стає на свої місця. «Ви точно знаєте про захоплення моєї доньки водоспадами!» Зокрема, легендою про принцесу з племені Малтнома. Тато кивнула. Ось до чого це все. Їй довелося померти, щоб я міг змінитися. Ти що, маку? Тато нахилилася вперед. Я ніколи не вдаюся до таких кроків. Але їй так подобалася ця історія. Ця історія не могла не подобатися. У такий спосіб місі усвідомила і оцінили те, що Ісус зробив для неї і для всіх людей. Розповіді про тих, хто добровільно віддав життя за інших, наскрізні в літературному спадку всіх часів і народів, виявляють вашу потребу і моє прагнення. А якби вона не померла? Мене б тут зараз не було. Мако, страшні трагедії я обертаю на добро, але це не означає, що я їх влаштовую. Навіть не думай, що коли я чимось користуюсь, то сама це і зумовила, чи обов'язково потребую цього для досягнення своїх цілей. Такий погляд формує хибне уявлення про мене. Благодать! Не залежить від страждання. Але саме в стражданнях вона виявляється в усій повноті Уже легше. Мене мучила думка, що, можливо, мій біль укротив її життя. Вона не твоя жертва, маку. Вона твоя радість. У цьому був сенс її існування. Мак знову відкинувся в кріслі милуючись краєвидами, що відкривалися з зганку. Я почуваюся таким наповненим. — Так, ти з'їв майже всі коржики. — Я не це мав на увазі, — засміявся він. — Ви знаєте, світ, здається, в тисячі разів яскравішим, а я почуваюся в тисячі разів краще. — Так і є, маку. Судити світ. «Справа непроста». Татова усмішка одразу переконала мака, що він може спокійно говорити про це. «Або судити вас», – додав він. «Я дещо розгубився, навіть більше, ніж думав. Я зовсім не розумів, хто ви у моєму житті». «Ну, частково, мако, інколи ми причудово проводили час разом» тому не потрібно перебільшувати, якщо відверто. Ісус мені завжди подобався більше, ніж ви. Він здавався таким добрим, а ви такою жорстокою. Сумно, чи не так? Він прийшов показати, хто я, натомість більшість повірила, що це Він сам є. Люди, особливо релігійні, Досі вважають нас добрим та поганим поліцейськими. Коли вони хочуть, аби інші робили те, що у їхньому розумінні правильне, потрібен суворий Бог. Коли ж вони самі потребують прощення, то линуть до Ісуса. Саме так, підтвердив мак, здінявши догори вказівний палець. Але ми всі перебували в ньому. Він точно відображав мої прагнення. Я люблю тебе і водночас закликаю любити мене. Але чому мене, Галина Філіпса Маккензі? За що любити такого негідника? Намагатися достукатися до мого серця після всього, що я думав про вас? Після всіх звинувачень на вашу адресу? Ось так діє любов, відповіла тато. Не забудь, Макензі, я не здогадуюся про твої майбутні вчинки чи про вибір, який ти зробиш. Я вже про все знаю. Я, наприклад, намагаюся навчити тебе не ховатися за брехнею. Зрозуміло, тільки гіпотетично, підморгнула вона. Скажімо. Я знаю, що ти почуєш мене лише після 47 ситуацій, в яких опинишся. Лише після такої кількості подій. Ти зможеш почути мене досить чітко, щоб визнати мою правоту і змінитися. Тому, коли ти не чуєш мене з першого разу, я не засмучуюсь і не впадаю у відчай. Зовсім навпаки, мене це інтригує» залишилося лише сорок шість спроб. І перша з них стане цеглинкою в основі мосту стілення, яким одного чудового дня, наприклад, сьогодні, ти пройдеш. — Я вже почуваюся винним, — визнав мак. — Розкажеш, як це у тебе виходить, — хихикнуло тато. Якщо серйозно, Маккензі, то я сказала це не для того, щоб ти почувався винним. Почуття провини ніколи не допоможе тобі знайти свободу в мені. У найліпшому випадку воно змусить тебе докласти більше зусиль, щоб жити відповідно до зовнішніх моральних принципів. А я перебуваю всередині. Але те, що ви сказали щодо ховання за брехнею, здається, так чи інакше я робив це протягом усього життя. Ти ж вижив, любий, тому немає чого соромитися. Твій батько тебе страшенно ображав. Життя було тебе не менше. Брехня – найзручніше місце, де ховаються ті, хто вижив. Це дає почуття захищеності, але там кожний залежить лише від себе. Щоправда, в цьому місті досить темно, Хе, чи не так? Дуже темно, пробурмотів мак, похитуючи головою. А ти готовий відмовитися від влади й почуття захищеності, який тобі пропонує брехня? Ось у чому питання. Що ти маєш на увазі? запитав мак, дивлячись на неї. Брехня це невеличка фортеця, всередині якої ти можеш почуватися захищеним і могутнім. І з цієї маленької фортеці брехні ти намагаєшся керувати своїм життям і маніпулювати іншими. Але для фортеці потрібні стіни. Тому ти їх будуєш. Вони складаються з виправдання твоєї брехні. Так нібито ти брешеш, щоб захистити своїх рідних, врятувати їх від болю. Що завгодно, аби тільки всередині брехні ти почувався затишно. Але ж я саме тому і не сказав Нен про записку, бо це могло б завдати їй болю. Ось воно, бачиш, ти вже починаєш себе виправдовувати. Те, що ти тільки но сказав, не прихована брехня, вона нахилилася вперед. Хочеш, скажу тобі, де правда? Мак знав, що тато копає глибоко, і всередині він радів цій розмові так, що був готовий розсміятися. Він більше не соромився. Ні, ні, ні, протягнув він у відповідь і усміхнувся. Продовжуй, будь ласка. Тато теж усміхнулося, проте враз знову посерйознішала. Правда полягає ось у чому. Ти не сказав, Нен, про записку не для того, щоб захистити її від болю. Насправді ти боявся зіткнутися з емоціями її? «І своїми, адже вони лякають тебе, мако тому ти збрехав, щоб захистити себе, а не її!» Він відкинувся в кріслі. Тато не помилялася. «І це не все!» – вела вона далі. «Така брехня аж ніяк не є проявом любові. Твоя брехня в ім'я турботи». Стала на заваді і твоїм стосунком з дружиною, і її стосунком зі мною. Татові слова вразили мака, наче удар кулаком живіт. Ти хотіла, щоб вона теж приїхала. Якби вона мала можливість, це було б ваше спільне рішення. Ти навіть не знаєш, що могло б статися, оскільки дуже ретельно її оберігав». Мака знову ухопила почуття провини. І що ж мені тепер робити? Нічого не приховуй. Не бійся вийти з темряви і розказати нен усе. Попроси вибачення, і нехай її прощення принесе тобі зцілення. Попроси її молитися за тебе. Ризикни бути відвертим. Заплутавшись, знову проси вибачення. Життя то процес, любий маку, досить реальний процес, щоб його затьмарювала неправда. Також не забувай, що я більший за твою брехню. Я можу діяти поза нею, але це її не виправдовує й не запобігає шкоді, яку вона приносить іншим. А якщо нен. «Мене не пробачить». Мак усвідомлював, що це був найбільший зі страхів, з якими він жив. Здавалося, що нашарувати брехню на гору попередньої неправди безпечніше. А це вже питання віри Маку. Віра не може існувати в середовищі впевненості. Я не збираюся повідомляти, що Нен готова тебе пробачити. Можливо, «Сама вона і не пробачить, просто не зможе. Але моє життя всередині ризикне скористатися невизначеністю для того, щоб перетворити тебе на правду, любця. Звісно, якщо ти сам цього забажаєш. Коли це станеться, то буде навіть більшим дивом, аніж воскресіння з мертвих». Мак відкинувся на спинку крісла – обмірковуючи почута. «Пробач мені, будь ласка», – нарешті мовив він. «Уже давно пробачила маку. Якщо не віриш, – запитай Ісуса, – він там теж був». Мак сірбнув каву і здивувався, що напій ані скільки не охолонув. «Я так затято намагався викреслити тебе зі свого життя». Люди занадто вперті, коли йдеться про скарб їхньої уявної незалежності. Вони приховують свої хвороби, її не бажають одужувати. У невдачах вони шукають свою індивідуальність, оберігають її з останніх сил. Не дивно, що милосердя таке мало привабливе. У цьому сенсі. Ти намагався зачинити двері свого серця зсередини Безуспішно. Це тому, що моя любов більша за твою впертість, сказала тато, підморгнувши. Я скористалася твоїм вибором для досконалого досягнення своїх цілей. Таких людей, як ти, Маккензі, багато. Вони закінчують тим... Що опиняються в крихітному просторі наодинці з чудовиськом, яке їх обдурить, так і не виправдавши сподівань. Замкнуті разом із таким жахіттям вони все ще матимуть можливість повернутися до мене, а скарб, на який вони покладалися, призведе їх до загибелі. Це означає, що ви використовуєте біль, аби змусити людей повернутися до вас. З докором запитав мак. Тата подалася вперед і торкнулася руки мака. «Любий, я пробачила тобі також і те, що ти так мислиш. Я розумію, ти впевнений у своїх судженнях і настільки заблукав у власному сприйнятті дійсності, що тобі складно почати не лише уявляти, а хоча б усвідомлювати» якими є справжня любов і добро. Справжня любов ніколи не примушує, якщо я правильно розумію, наслідки нашого егоїзму – складові процесу, який розвіює ілюзії та допомагає знайти вас. Хіба не через це ви не запобігаєте злу? Хіба не тому ви не сповістили мене про небезпеку, в якій опинилися Місі і не допомогли її знайти. У голосі Мака більше не лунало звинувачення. Якби все було так просто, Маккензі, ніхто не знає, від яких життєв